ský manžel už bežím čo sa stalo prečo toľký krik to si ty kráľovná žena moja jediná kde sú stráca neviem ale isto da kde spia čože stráže mojej výsos chispia a kto nuš keď spí tvoja výsosť spia aj tvoje stráže no ale tak čo keď spí krá spia aj jeho stráže Spia tvoji ministri, radcovia. A keď to takto pôjde ďalej, zaspíhá dám celé kráľovstvo. To neverím. To sú iba také ženské pletky. Keby to tak bolo naozaj, ešte by si ma na to dávno bola upozornila. Ako som mohla, keď posledné roky iba spíš hm? a ješ. A keď spíš, spíš. A keď ješ, nikťa pri jedle nesmí vyrušovať. No veď sa to ani nepatrí. V spánku dá koho vyrúšiť. A o jedle to už ani nevravím. A tým tvojim rečiem aj tak neverím. Alebo nechceš veriť. No, no, no, no, no. nezatínaj sa sa. Áno? Ech, vidím, že s tebou nie je nejaká reč. A povieš mi konečne, prečo si pred chvíľou volal o pomoc? Joj, mal som strašný sen. Keď si nám spomeniem, celý sa chvejem. A toď, pozri sa mi na pravú ruku. Vidíš, aká husia kožami mi naskočila. O, oh, chudáčik môj. Yeah. Chudáčik môj, veď sa ty naozaj celý chvejíš. No však, však. Vieš čo? No. Rozpovedz mi ten sen a ja ti poviem, či sa máš báť. Súhlasíš? No, no pravda, že rozpoviem ti to pekne po poriadku. Tak, sedol som si ako zvyčajne v našej jedálni k stolu. Áno, áno, áno, to prečvi. Čakám na kuchárov, neviem sa dočkať chvíle, keď prídu s z a tácniami, nad ktorými sa vznáša báječná vôňa zo všetkých tých jedál. Spašte, pečenok, omáčot karamelo, podinko a... Tak ty nie len, že stále čo si ješ, ale ešte i v spánku sa ti ojedle sníva. Chcela no. si, aby som ti rozpovedal ten príčerný sen, nie? Chcem. No, no tak teda. Lebo ak nechceš chceš počúvať, môžem prestať. Už ho len dopovedz. No, pozri sa, nemusím. Nemusím, ale... Ale keď chceš, tak dopovím ho. Čekám teda na kuchárov. Nechodí. Zazvoním zvončekom? Zase nič. Poklopem nožíkom o pohár? Zase nič. Až keď udriem peskou do stola, došu chce sa starý kuchář z miskou polievky. Vraj na obed je vývar. Nož. Vravím si, na rozprúdenie žalúdočných šťav nebude vývar zlý. Ale vieš čo sa stalo? Okrem vývaru mi nepriniesol nič. Nič, iba vývar. Kuchár vyhlásil, že nie je to z čoho variť a že mi už nikdy nebude môcť pripraviť nejaké jedlo. Poďal ma okrutná hroza. No povedz, povedz, môže byť horší sen? Je to nepríjemný sen. No? horšie však je, keď sa taký sen premení na skutočnosť. Oj, ani nevravím. Vravím, lebo vravieť musím. Ako to? Čo to? Keď to v našom kráľovstve, tak to ďalej pôjde. Neujde sa ti ani toho vývaru. Čo tu zasa pletieš? Musíš sa pozbierať. Nie iba jesť a spať. Treba sa ti o kráľovstvo starať. dozrie, či ľudia pracujú. Či majú čo jesť a čo si obliecť. Či ich deti môžu v pokoji vyrastať. A čo, ani to tak nie je? Veru nie. A čo, moji radcovia? A ministri? Ty? Robia to, čo ty? Jedia a spia. Ale, ale to, to predsa... A keď to už chceš počuť, musím ti povedať, že sme na smiech celému svetu. Čože? Našu ríšu nazvali posmeškári ospadlivým kráľovstvom. A teba? No, no, no, len to dopovedz. Ach, krásavcom. Júj. Viem, muž môj, že sa nedobre počúvajú takéto slová. Ale bude treba dať čo urobiť. Prosím ťa. Veľmi ťa prosím. Schop sa a spamätaj. A čo vlastne odo mňa chceš? Aby si bol taký ako voľakedy. Statočný, rozvážny, spravodlivý a veľmi pracovitý. Vtedy sa v našom kráľovstve mali ľudia dobre a v úcte si ťa držali. Ale prosím ťa, veľmi ťa prosím. A ja ťa prosím, aby si ma už nechala na pokoji. Iba čo ma z tých tvojich hrozných rečí rozbolevá hlava. Idem teda do svojich komnát. Ale prosím ťa. Viem, čo chceš povedať. Odíď už, prosím ťa. Ako si želáš? Čo tie ženy venia narozprávať? A často jí takéto nepríjemné veci? Hlava ma rozboleba. Alebo, že by to odhľadlo? Koľkože to máme hodin? Hí, <sík> áha. Veď ochvíľuje čas na jedenie. Při dobrém jedle zavudněm na všetky nepříjemnosti. Hmm. Ach, to je život, když nám se pál, stále skvostným jedlám. Od rána až potom do obeda, jedlo mi veru pokojně dá. A potom zase do večera, jedálný lístok popreberám. Lečenka do zlata upečená, tuto zaska pustá, udusená. A čože tu vodia vedla, vedie to pomastená knedla. nedlám. Niečo lahulinke na predjedlo, len aby mi z neho nezabehlo. Potom po kúsku husaciny začnú sa smierať všetky slimy. Ale čože, čože potom Delať si je nemožno nechať bokom Má ani morku s mandlami A hlavný chod je za nami Ach, to je život, pričnám sa vám Holdovať stále s kvostným jedlám Od rána až potom do obeda Jedlo mi veru pokojne dá potom zasa do večera, jedálný lístok popreberám. <tějí> Myslím, že jsem si dobře pospal... Iba čo ma trošku hlava pobolieva. Že by z vína? Videlo sa mi priťažké, ale nevedel som mu odolať. Ja, aj král je iba človek. Aj kráľ môže mať svoje slabostky. Jaj, ja, ale spal som dobré. A nejaký hlúpy sen sa mi neprisniel. Ako si sa vyspal, kráľ môj? Je, ďakujem dobre, kráľovná. Teda si dobrej vôle? No, hádam i hej. Takže sa môžeme trochu pozhovárať. Joj, a o čom? Minule sme preca nedokončili rozhovor. Máš na mysli... Áno, te... chcela by som, aby si bol opäť taký kráľ, ako kedysi. O tom sa ja zhovárať nebudem. A to prečo? Čo, čo? Ako prečo? Lebo ma bolí hlava. Jojojoj, ako veľmi. Ach, to sa nedá vydržať. Hlava tak. ťa bolí z toľkého leniošenia. Mm. Chýba ti pohyb, vzduch. Prosím ťa, schop sa konečne. Prečo vy ženy musíte dokola húst? To isté. Si preca kráľovná. Mala by si hovoriť o krásnych a vznešených veciach. A, a ty... prizerať sa, ako sa ty i s celým kráľovskom rútiš do vzáhovy. Moja hlava, moja vznešená kráľovská hlava, Prečo ma Je tak bolíš? Bolí bez na svete mám rada kvetným. To Ktože to zpievá? Da, jaký dievčatko. Čože? Dievčatko? Na našom hradie? Ale odkiaľ zasníva tá príjemná hudba zo záhradia či z nádvoria? Po Pozrieť sa zobok. A tam. Prichádza po nádvoru. Páči sa Veľmi. Prosím ťa, zájdi na nádborie a ju ku mne. Ako si želáš. Hudba na mojom hrate, aké zvláštne. Roky som ju už nepočul. A ako pekne to dievčatko spieva. Zvláštne. Som naň veľmi zvedavý. Hm. Hm. A ona moją madre. A co wiesz teraz? Słońko zaczęło Mam rada wszystkich. Do, do, do, dobrý deň, dal si ma zavolať najjasnejší kráľ? Zavolal som ťa, pretože som začul tvoj spev. Nehnevaj sa na mňa, ak som ťa vyrušila. Už to nikdy neurobím. Ale kdeže by sa ja na teba neval. Vidíš, vravila som ti. Mm, áno. No, pekne si sádbení a povedz mi, ako sa voláš. Volám sa Monika. Monika. Aha, aha. A kde si sa naučila tak pekne spievať? Neviem. A páči sa ti moja pieseň? Joj, no páči. Ale som ju dobre nepočul. Lebo ty si bola na nádvorí a ja tu v mojej komnate. A či by si mi ju ešte raz zaspievala? Rada. Tak nech sa páči. si ako spievala. Mám rada kvety, milujem život. Bez kvetov bolo by na zemi clivo. No nie je to milé. Pravda, že je a veľmi. No Ďakujem vám. Som rada, že sa vám piesem páčila. Ale môže mu žiť? Čo, odísť? A hm. no prečo by si mala odísť? Ty musíš zostať. No, čo teda. Musíš, zostať chvíľu, prosí. Keď ťa kráľ prosí, mala by si. Veď hej, ja rada, len keď ja som ešte nikdy na rade nebola. A u samotného kráľa je to také nezvyčajné. Privykneš si, cera moja, len sa ničoho neboj. Zno sa ti nikne od hryzne. len pokoj. Pekne mi o sebe porozprávaj, kde žiješ, ako sa máš, čo robíš. Veľmi ma to zaujíma. Žijem v tvojom kráľovstve, má mamu, oca a... ma to je všetko. Čo všetko? No všetko hádam, nie. Veď iste chodíš do školy. Do školy? <laughs> ale škole sa už predsa neučíme. Čo, máte prázdniny. Nee, nee. To nie, ale učiteľia... Môžem to povedať? Len to pekne povedz. A to, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo? Čo učiteľia? No, odišli. A prečo odišli? A kde odišli? Nikých neplatil a preto odišli do iného kráľovstva. A môžem už teraz odísť. Kde by si odchádzala? Ostaň. Vidíš, že kráľa zaujíma, čo vravíš. Pravda kráľovská výsosť? No to hej, pravda, že... Pravda, že zaujíma. Porozprávaj mu ešte o sebe, o tom, čo trápi teba a druhých. O mne som už porozprávala. má o iných neviem nič. Len hovor, dieťa. Ale... Ale keď vy chcete odo mňa také čudné veci... Vieš, Monika, kráľ sa dozvedel o neporiadkoch v našom kráľovstve aha, aha, a chcel by ich uh, uh, uh, napraviť. No... Aby bolo zase tak, ako kedysi, keď bol všade poriadok a ľudia sa mali dobre. Len ešte nevie všetko, preto sa takto vybitujem. Ale ja o tom naozaj neviem. A nevieš napríklad ani o tom, ako volajú našu krajinu? No, krajina. A nie náhodou ospanlivé kráľovstvo? A vy to, vy to viete? No pravda, že? A vieme aj, ako volajú kráľa. <skrý> Vieš to aj ty? <skrý> to vie každé decko. Volajú ho spiaci krásavec. <skrý> <skrý> Dobre však? Áno, <skrý> mm. je to dobré. Asi som to nemala povedať však. Odpúste mi, prosím vás. Ja už musím ísť. Povedala si iba to, čo si už aj v rabce čviríkajú. Chyba je len v tom, že ich hlas nedolahne do kráľovských komn. Počuj, Monika, keď sme sa už tak rozhovorili, vieme, že treba všeličo na hrade ponaprávať, ale moji dvorania, radcovia a ministri sa hádam len pridržajú mojich pokynov. Múdro vedú kráľovstvo. Ľudia o nich iste pekne hovoria, Tvoji dvorania, hracovia a ministri? Verú o nich. Čo vie o nich každé detsko? Chcete čistú pravdu? Čistú, najčistejšiu. Tak vám o nich zaspievam. Výborne, výborne, čujme. Čujeme. ako sa patrí? Ale, ale král! Odpadol. Nevydržal toľko pravdy odrazu. Našťastie odpadol na postel, takže sa ani neudrel. Neboj sa. Osviežím ho a o chvíľu bude v poriadku. Myslíš, kráľovná? Určite. A mohla by som už ísť domov? Mohla, Monika. Ale sľúb mi, že zajtra určite prídeš. A čo kráľ, Nebude sa na mňa hnevať? <laughs> Dozajtra sa zo všetkej tej pravdy vyspí. A okrem toho, mala si vidieť jeho tvár, keď ťa poprvý raz počul spievať. Bol to odrazu iný človek. Tak prídeš? Rada. Tak choď pekne domov a daj si na seba pozor. Ďakujem. Dovidenia. Vítaj, Monika, pekné od teba, že si prišla. <rý> Ďakujem veľičenstvo a nehneváš sa na mňa. Ale čo by sa ja na teba hneval? <rý> Vítaj, Monika. Ďakujem, kráľovná Vravela som, že sa ti poteší. A povedz, Monika, ako sa máš? Dobre si sa vyspinkala? Ďakujem, dobre. Aj ja a predstav si, zabudol som ísť na večeru a i tak som usnul. A spal som ako babetko. dokonca ani nejaký sen ma neťažil. Či som ti nevravila, že s plným žalúdkom sa neodá ísť spať? Ale no tak veď už, no. A povedz, Monika, čo by ti urobilo radosť? Mám povedať pravdu? Pravda, že? Akože inak? Chcela by som ťa poprosiť, či by si sa nešiel trochu poprechádzať. Čo? Poprechádzať? Ja? Ale veď som nebol vonku, ani nepamätám. Je pekne slnečno. Trocha vzduchu by ti len prospel? No, neviem, neviem... Čo sa má čo král ponievírať medzi ľuďmi? Aspoň do kráľovskej záhrady by si sa mohol ísť pozrieť. Veru aspoň tam. Mm, nuž, teda nedbám. Do záhrady sa rád pozrieť. Čo ti páči zahrada král? Pravdu povediac ani veľmi nie. Je poriadne spustnutá. Rúže sú neobriadené. Trava nepokosená. A buriny je viac ako kvetov. A toho starého lístia pozemino pozri, pozri. A či tých záhradníkov z kasa vzala, či čo? Buda, ktorí sa rozutekali a tí lenivejší vraj stále spia. To je teda poriadok. Hlavná vec, že svieti slnko a je dobrý vzduch. No to hej, to hej. A čo by si povedal, keby sme si trocha zacvičili? Hi, čože? Monika, dieťa moje milé, hádam si sa len nepomiatla. Kráľ a cvičiť? A či si ty už takedy videla, aby sa kráľ zohyňal a poskakoval ako koza? Ale král je človek, I on by mal zdravo žiť. Zdravo žiť, zdravo žiť. A čo, ak mi spadne koruna z hlavy? Na chvíľu si ju zložíš a bude to. Král bez koruny nie je král. A kráľovstvo bez kráľa nie je kráľovstvo. A čo, ak by sa to dozvedel dajak nepriateľ? Ha? Raz, dva by k nám mohol vtrhnúť a spustošiť celé kráľovstvo. To nemôžem pripustiť. Čo keby ma takto videl? Ale vy tu nie živej duše. Čo myslíš? Myslím aj vidím. Pokojne si môže zložiť korunu i plášť. Nuž, ale na tvoju zodpovednosť. <laughs> Dobre. A teraz sa pekne postavíme a pomaly začneme cvičiť.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 Tak prejdeme ďalej, necháme ho, nech si oddychne. Hej, veď, veď už som hore. A Veru, naozaj, dobré ráno. Dobré ráno, kráľ môj. Dobré ráno, dobré ráno. A či je už veľa hodín? O chvíľu bude pol dne. No to som riadne pospal. Jaj, ju, ako ma nohy bolia. Jaj, jaj, nedo si ich cítim. Ale sme si zacvičili, pravda, Monika? Trochu, hej? Č že trochu? Ľahko sa ti vraví, keď si zvyknutá? Na budúce si pridáme so pár cvikov. Ale veď ma úplne zničíš. Pamätáš sa, kráľ môj, aký si ty býval športovec? Jo. Ako si plával a oh. jazdil na koni, šermoval a hádzal oštepom. Celé kráľovstvo ťa obdivovalo. No, ja, ja, ale to bolo dávno. A pravda, bolo to dávnejšie, ale nie tak dávno, aby sme na to celkom zabudli. Naozaj si bol taký skvelý športovec, král Môr? <rý> Žeči, <rý> no, tie časy sa už ale pominuli a nikdy sa nevrátia. Mohli by sa. Ale zase, pletky. Keby si menej pospával, viacej sa hýbal a konečne sa začal riadne starať o kráľovstvo. Ale... Keby si jedol menej husaciny a pečienok a šakových koláčov a pudingov, zajecí radšej zeleniny a ovocia. Vitamíny ti iba prospejú. No, a zase tie hrozné reči. Ale kráľovná má pravdu. Myslíš, že má pravdu? Myslím, že má. A čo mám teda robiť? Dobre počúvaj. Koho živia vitamín? všetko všetko zdolá. Zelenina a aj síry tie si zdrojom veľkej sily. Rezký pohňu správna strava to je pleca základ zdravia. Keď si k tomu glgneš vzduchu všetky neduhy máš v suchu rozbehneš sa do prírody potešíš sa trochu z vody Iný. Vie byť zajtra celkom iný Vráti sa mu dobrá vola. Bez starosti všetko zdolá Výborne, výborne, bolíka, výborne Ty máš hneď na všetko pesničku Kráľ môj, splníš mi želanie A aké? Poďme trochu von, medzi ľudí už som ti bol raz povedal, že král sa nemá medzi ľuďmi ponevierať. Pekne, prosím. Vonku je tak krásne. Myslím, že by si mal ísť. Král a ísť medzi obyčajných ľudí? Nejde mi to ako si do hlavy. A čo keby si sa presliekol za obyčajného človeka? Výborná myšlienka. Tak sa aspoň oveľa viac dozvieš. Je? Nož, Noť prosím, ne Toto je tvoja škola? Ano. Nemůžem tomu uverit. Mury poškoděné, obloky porozbíjané... Strecha deravá. Ach, aká krásna škola to bola. Mne budeš vravieť, veď sám som ju otváral. Slávnostnú reč som držal a na prítomných žiakov a učiteľov som zvolal. Hola, hola, škola volá. Ja veru. A teraz hľa, škoda pozerať, iba čo sa človeku seziť. To oči tisnú. Poďme, Monika, poďme ďalej. Nebuď smutný z tej školy, môj. Všetko sa dá napraviť, len treba chcieť. Zmocňuje sa ma skľúčenosť, Monika. Poďme radšej pozrieť. Aha, hen toho chlapa, čo pri poli tak čudne postáva. Dobre, poďme. Dobrý deň ti želáme. Dobrý deň. Dobrý, dobrý. A čože tu tak stojíš a do zeme hľadíš? A čo by som nestal? A čo by som do zeme nehľadil? Je len, či nemáš inú robotu? Som rolník. A kde mám byť, ak nie na poli? No to hej. Stojím tu, stojím celé dny. Slzami kropím zem. A nič z nej nevzíde. A to už prečo? Už, lebo som nezasial. Ale prečo? hm. Asi zďaleka prichodíš, keď nevieš, čo sa v našom kráľovstve robí. No tak. Mm, tak, tak, pravdu máš, Rónik, zďaleka prichádzame. No hneď som si myslel. Niec zrna. A tak nemáme čo zasiať. Ja, krutá bieda je. A čo ostatní ľudia? Čo takí rimeselníci? Bieda nad biedu. Keď niec zrna... Niet, čo jesť, keď je človek hladný, nevládze robiť. A tak kováči nekujú, stoláry nehobľujú, krajčíri nešijú slovom. Aj, keď to takto ďalej pôjde, pokapeme od hladu. A, a čo na to váš král? Ten? Náš sa krásavec? aj e, da kde si bruchováľa i so svojimi ministrami, radcami a, a celou tou darebáckou čeliatkou. Ale to nie je dobré. Veru nie, dieťa moje. No, my hľadom už pôjdeme. No, len chodte, chodte. A na budúce sa nášmu kráľovstvu zďaleka vyhnite. Všetko dobré. Dovidenia. Všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia. A si, si šomré popod nos. Bojím sa, že dnes nebude dobrej vôle. Chudák, asi veľa nespal. Počkaj, zdá sa mi, že prichádza. Dobré ráno, kráľovná. Dobré ráno, Monika. A dobré ráno, kráľ. Oh, dobré ráno, kráľ môj. Myslela som, keď som ťa v noci počula chodiť po spánku. Myšlela si, myslela. A ja som myslel a či skôr premýšľal som. A premýšľanie, ako vieme, cybrý myslel. A to je takedy zdravší ako spánok. Ja? A, a smieme vedieť, o čom si premýšľal? O všetkom. O živote. O tebe, kráľovná. O Monike. O mojich radcoch a ministroch. O ľuďoch. V našom kráľovstve o tom, ako som žil i o tom, čo som zažil, videl a počul v posledných dňoch. A na čo si prišiel? Že veľa toho treba zmeniť. Že sa musím zmeniť i ja. Že darebákov a darmožráčov musím potrestať že musím prebudiť naše ospannivé kráľovstvo, aby sa ľuďom vrátila radosť zo života. Hurá! No. Hurá! Na koncu tej rieky na zmore, ňa ja s vyhľou, prosím, stávajte hore. Poďte s nami všetci, starý či vladí, dajme sa v môj beru, všetci ohrobami. Zaj noč, nikdy, nikdy, nikdy, to není vlast. Jej bolo, to lo bolo, Život je pohyb, pohyb to je rieka. Rieka, ktorá tečie kde si do ďaleka. A má očitnej rieki čaká na dore. Dnes už prosím, stávajte hore. Život je pohyb, stávajte hore. Život je pohyb, stávajte hore. Videli čo v kráľovstve? Vyzerá ako v mravenisku. Ľudia bielia domy, ošetrujú kvety, všetko umývajú, sú smiatí a veselí. A volajú na slávu kráľovi. Ako vidíte, ešte nepatrím do starého železa. To sme nikdy netvrdili. Čo bolo, bolo. Som rád, moji milí, že viac niet ospanlivého kráľovstva. Čo král spiať si Ten zmizol kde do doďaleka. Ani toho už nie. Tak veru, som šťastný, že sa našli ľudia, ktorí mi otvorili oči. Ďakujem ti, Monika, že si vniesla do týchto starých kráľovských komnát kus hrejvého slnka a krásnej úprimnej mladosti. Ale... Král môj, veď kráľ ja... Král má pravdu, Monika. Ďakujem, ale ty, královna... A královna je tá najlepšia a najkrajšia královna na svete. Keby som sa mal znova rozhodovať, iba ju by som pojal za svoju ženu a královnú. Ako krásne si to povedal. A teba, Monika... By som rád pojal za svoju dceru a chcel by som, aby si žila tu s nami. Ale ja mám rodičov a ty by ma nedali za nič na svete. A vieš, že sa im nečudujem? Dovolte, aby som sa vrátila domov k mojim najdrahším. A potom, zajtra sa v našom kráľovstve opäť otvára škola. Volá, volá, škola volá. <sú> Ako sa teda vráť k svojim rodičom? Ale sľúb, že na nás nezabudneš a občas nás prídeš pozrieť. Aj s peknou pesničkou. Vďačne k vám znova prídem. Dovidenia, Monika. Dovidenia, Monika. Dovidenia.